Nu är inte jag miljonär på Wolf men, men jag vet ju jag vet att det vi gör är jävligt bra. Stålvind är frontman i det svenska hårdoksmannet Wol. De har släppt sex studioalbum, turnerat i stora delar av världen och är ett kvalitativt hårdoksmann. I första avsnittet av den här podcasten har jag mött Niklas för att prata om svensk hårdrocksexport, Även om kärleken till Indien, varför Niklas är så förvirrad när han är på turné och vad som händer för Wol framöver. Håll till godo! Avsnitt, Svensk hårdrocksexport. Eh, gäst eh, Niklas Stolvind. Välkommen. Tack. Vad att du kunde komma. Tack så mycket. Svensk hårdrocksexport ska vi prata om idag. Ja. Eh, och det är väl du i allra högsta grad skyldig till, kan man väl säga. Att du exporterar din musik. Ja, Jag är väl medskyldig, men jag är absolut <laughs> ingen expert. Nej, precis. Eh, jag brukar alltid bli frågad av utländska och hur ser svensk musik scen ut eh, nu och sånt där och jag, jag har inte så stor aning för jag, jag är inte så intresserad Nej. Men, men jag är väldigt stolt över att Sverige är ju Sverige är ett exceptionellt land, speciellt när det gäller hårdrock mm. vi har ju en kvalitet liksom en liksom standard som inte många kan mätas med och en kvantitet i antal band exakt det är ju en väldigt diffus fråga om du säger att du får den frågan väldigt ofta, just det här med med band i Sverige. Och ja. så att det, det är ju så, där att det är så stort så det är det nästan inte går att svara på. Och sen om du säger att du inte har så stor koll på det med sociala medier, då blir det ännu svårare att, att svara på frågan, egentligen. Ja, fast en sak som jag är faktiskt väldigt stolt över och som jag har fått lärt mig, är att nu har det ju varit en våg av old school metal, lite retro metal från ja, tidigt 80-tals man från Made in Judas Priest och Merciful Fate och massa sådana band som i den genren vi spelar. Och det har jag ju fått hört av andra. att, det, att Wolf Vi var ju tio år minst före. Mm. Alla andra de att Vi liksom har varit de som har banat vägen för den här vågen. Och det, mm. det känns ju kul mm, faktiskt. Absolut. Du spelar ju i, eh, gitarr i och sjunger i Wolf. Ja. Mm. Hur känns det då? <laughs> ja. Som du säger nu, att du är stolt över att ni har alltså brytit fram en stig här och som folk säger till dig, hur, då måste det kännas ganska bra att vara sångare och frontman liksom. Ja, det känns bra. Det som är så kul med det, det är att när vi började så var vi i stort sett idiotförklarade för att det var den här genren som vi spelar den, den fick man inte gilla ens en gång, vi kunde inte sätta på en sån skiva på en fest utan att folk Åh! övervintrad hårdrockare och man fick höra en jävla massa man var inte alls cool på 90-talet. Och själv så var jag så under hela 90-talet kände jag mig aldrig riktigt hemma i den musiken som kom då och hela den atmosfären som var på 90-talet. När Skatepunken kom och det finns ett väldigt stort band som heter Millenkollen i Örebro som alla känner till och alla ska spela på fester och de är skittrevliga och förresten köpte ju trummisen, mitt trumsätt. Precis innan de blev stora. För ah. han, ja vi ska ut och spela lite nu mera. Så jag behöver egna trummor. Så han ah. köpte mina trummor. Och sen helt plötsligt vart de jättestora. Och, och det, det är ju coolt att de är där är från Örebro och allting. Och, ja, det får man ju vara stolt över. Att, att liksom vi har en, ett sånt stort band här. Men jag, när folk spelar sån skatepunk på festerna och jag, jag förstår inte, fortfarande inte vad som är frågan. Nej. Alltså för mig är det som, liksom, jag kan inte tycka att det är bra. Hur gärna jag än vill och hur gärna jag ens skulle, om det skulle vara mina närmsta kompisar. Jag, jag bara gillar inte den grejen Nej. och så vi, när vi börjar spela, då börjar vi spela det som vi när jag väl hittar någon att spela med som gillar det jag gilla. Då sket vi fullständigt i vad folk tyckte och vad, om vi skulle få skivkontrakt eller inte. Vi har bara jag, jag tänkte hela tiden att den musiken är ju bra. Det är ju tidlös kvalitetsmusik. Number of the Beast kommer alltid vara en av de bästa skivorna någonsin. Och jag tycker fortfarande att den är lika bra. Så det kommer säkert komma tillbaka en våg när folk upptäcker den här musiken igen. Och det gjorde det ju. Visserligen först kom det en tysk power metal våg ja, som jag inte hade förutsett. Så jag har varit ganska förvånad att det var det som blev stort. Och då var du vi fortfarande lite obskyra när vi, när vi kom när ja. metalen kom tillbaks men det var en tysk power metal våg så vi var fortfarande obskyra ända tills vi hade hållit på en tio år och nu anses vi ju dels ha banat vägen för den här nya vågen av band som spelar mera ja, klassisk heavy metal men samtidigt så är vi ju också ett etablerat, liksom gammalt band. Det var ganska länge man kände att vi var det där nya bandet. Men det var ju länge sedan. Nu. Nu är Absolut, vi ju... det är ju det. Mer än tio år sedan. Det är ju... Vi släppte första skivan 2000 och då var vi ju lite mer kända mm. i Sverige och eh, Skandinavien. Sen dröjde det ju några år innan vi vart mer kända i Europa. Det var ju mera 2005-2006 som det började hända på riktigt när vi fick ett eh, större skivbolag. Ni startade 1995 va? Ja mm. Och eh, ni får väl ändå vara stolta och glada Över att ni, ni höll fast vid den här Att vadå, Vi vill ju bara spela hård också Istället för att ni gled in på någonting Som var mer bekvämt Kanske power metal eller eh, typ i lite skatepunkt Då får ni väl ändå vara glada för det, ja, för det ja, men ja. Det har ju visat sig fungera i längden Det, har, det är som Pepps Person säger Om man bara kör sin grej Helt stenhårt Hela livet så kommer man vara inne Åtminstone en gång under din livstid. Ni har bitvis eh, väldigt eh, tufft schema med turnerande. Ja, det, det är ju. Och anledningen till att det är tufft är ju att nu är vi ju... Jag runt medelåldern är väl i 40 skulle i bandet. Och vi har ju familj och massor med åtaganden och hus och lån på husen. Aa. Så att det är liksom inte bara att dra iväg och... Nej. Ja, så att det... Det har varit kämpigt. Mm. Och det... Speciellt sedan vi fick barn att liksom få ihop allting. Aa. Och där har jag förstått att det här är inget ovanligt bland svenska band som är något så nära stora som i storleksklass som med Wolf då. Ja, nej. Och det har väl med åldern att göra, men sen märker man ju också, för jag har ju spelat hela mitt liv och, Men när man börjar bli 20-25, man märker att folk som har spelat hela tiden börjar droppa av en efter en så att det finns inte så många kvar, för det är inte så många som orkar hålla sig på den här nivån. Nej. När det samtidigt är så att man kämpar för att bandet ska breaka och komma någon vart. Och man kanske ska kunna leva på det. Så börjar man få liksom barn, familj och så. Och det, är, det är som att ha... Ja, alla som är småbarnsföräldrar vet ju hur enkelt det är. Och sen har man kanske ett heltidsjobb. Eh, kanske till och med en karriär man försöker med. Plus musikkarriären som är extremt mycket jobb. Man brinner ju för det man gör så mycket så att man är försöker vara mån om att få allting runt omkring att fungera. Mm. Man har ju blivit mer och mer selektiv med vad man ägnar sin tid åt och vad man, hur mycket man ger av sig själv åt alla som rycker och drar igen. Och eh, man får ju bara acceptera att om man valt att skaffa familj då kan man liksom inte vara rockstjärna på heltid. Nej för det är inte rockarna i, i den benämningen att man går upp på en sten och, scen och ställer så skriker hej allihopa och bara kör. Utan det, är mer, det är väldigt mycket jobb bakom. Det är väldigt mycket jobb. Mm. Och det har ju blivit extremt mycket tuffare att tjäna pengar på musik de sista tio åren. Så att, om vi tänker så här, om alla band som är stora och som har ett namn i Sverige, om alla skulle leva på det vad skulle det finnas för pengar kvar till resten av samhället? Nej. Det skulle ju inte funka. No. Så det är ju väldigt beundransvärt att du verkligen På något sätt håller fast vid det du gör De som inte är kvar i ditt band längre äh, som, som har slutat och sådär Det är kanske Någonstans där de fick ställa sig vid ett vägskäl och, och välja vad man, vad man Kan satsa på oh. uh, Och är man då så, så att man känner att Fan det här jag vet inte Då kanske det är lätt att man väljer 74-vägen, att man väljer den, den vägen. Och det är ju inget fel i det. Nej, absolut Men, inte. Men ja. man måste ju ändå ta valet. Så. Ja, Nej, jag har fullt... Det börjar ju med att sen slutade av just den anledningen. Mm. Han hade ett eget företag, jobbade jätte mycket och det gick bra med hans karriär. Sen fick han barn och det blev bara liksom han kände nog inte, som jag förstod i alla fall, att han kunde satsa så mycket på bandet som, som jag ville och som, ja, som bandet var värt. Och sen blev det nästa kille som, av ungefär samma anledning som jag förstår, kände att nej, nu... nu han kände sig klar med det. Mm. Och de hade ju ändå gjort någonting som de är stolta över än idag, skulle jag tro. Ja, och att det känns bra. Men det var liksom... Nej, det går inte längre nu. Orkar jag inte. Och så ja. Jag förstår alla som har slutat. Mm. Men själv så känner jag inte att jag skulle kunna det. Nej, alla är ju olika. Och det måste ja. man ju liksom bara acceptera. Så du kan säga att i perioder så kan du leva på musik. Ja, och annan musikverksamhet. Mm. Jag har ju gjort musikal... Ja, precis. Inte långt härifrån faktiskt. Vid Parkteatern 2004 och sen i Stockholm 2005-2006. Ja. Vi kan ju berätta för dem som lyssnar att vi befinner oss på Bullvivans konditori i Örebro. Eh, som Niklas även härstammar ifrån Örebro. Eller hur? Yep. Ja. Och du var med i en musikal som heter Jesus Christ Superstar. Eller Precis. Mm. vad det roligt. Ja, det var extremt roligt och framförallt lärorikt. Ja. Jag lärde mig speciellt under den perioden när jag spelade i Stockholm. Det var bland annat Oskar Bly, en skalartist som nu sjunger opera, som var, satte upp den och spelar huvudrollen, rekserade den. Men i Stockholm var det ämnet Staffan Götestam, känd som Jonathan i Lejonhjärta. Det var han som var teaterdirektör och satte upp den där. Men då ska bly bli och Anders Ekborg var med. Bland annat Ted Åström var med. Och sen var det ju ett gäng... Ja. Han har väldigt högt hårfäste, Staffan Götstam. Ja, han var... ja, det är inte så tjockt, men det står ganska bra ut och alla håll, hans krulliga hår. Nej, jo, så jag lärde mig otroligt mycket under den perioden faktiskt. Mm. Det, jag, jag har aldrig utvecklats så mycket som sångare. Man kan säga, som min sång bana har varit före och efter musikalen. Mm. Det var liksom där som allting föll på plats som jag kände att jag verkligen blev en, en sångare. Mm. Så det har jag hållit på med. Och sen har jag även en studio där jag har spelat in lite andra och jag har gjort lite mixjobb. Och man, eh, man försöker ju kombinera sitt eget med att ja, göra sådana jobb. Helt enkelt. Men eh, om vi tittar på det här med Sverige och alla band och att man inte riktigt kan leva på musiken i, i all evighet så så måste vi väl ändå säga att det är rätt bra att däremellan så står man inte helt handfallen utan det finns hjälp att få i samhället. Alltså man kan jobba extra. Alltså det finns mycket möjligheter. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, man är ju de flesta. Alltså det kan vi säga att det finns ju band som är artister som man aldrig skulle kunna tro att han har ett riktigt jobb. Men han kör upp till vardags. För att det kanske är alla i bandet inte klarar av att leva på just... Det beror ju på hur man jobbar inom bandet. Men, ja. men det finns ju de band som tjänar väldigt bra. Mycket mm. pengar som lyckas komma till en nivå. De kommer exakt rätt tid. Allt klaffar liksom. Och de har någonting som folk vill ha. Och som blir jättesuccé och som kan hålla i sig åratal och det är ju, det är ju beundransvärt tycker jag men det är ju det är inte alla som hamnar just på den nivån Nej. nu är inte jag miljonär på Wolf men, men jag vet ju jag vet att det vi gör är jävligt bra och jämfört med annat som kommer ut rent kvalitet i våra genre så vågar jag nog påstå att vi, det är inte många som klår oss Nej. jag tror stenhårt på det vi gör och jag kan väl inte ro för att ibland så klaffar inte allting och sen kommer livsomständigheter som gör att ja, det är inte lätt att tjäna en miljon i månaden på det man gör men jag menar, det var inte därför vi startade bandet. Nej, oftast är det inte så. Det tror, jag inte, jag tror inte. Det tror många musiker som gör det på grund av pengarna för då skulle vi inte ha så många Nej, musiker. och då kanske jag hade Sorry. spelat dance pants musik. <laughs> ja. Om vi ska se dig som om vi, om vi, vi går ifrån Wolfet så får du vara bara ett fan av hårdrock istället. Så pratar vi stora band i Sverige. Mm. De här eh, Amon Amarth tänker jag, Mustadge, Europe, de, hade, de var stora på 80-talet. Nu har de fått lite relive igen att de får åka ut och turnera och sådär, De har gjort bra skivor helt enkelt. Arch Enemy och Sabaton är oh. också väldigt bra. Wolf får man väl ändå räkna till där tycker jag. Jag... Hammerfall kan man väl räkna ja, till Inflames Inflames <laughs> In är väl som jag förstår gigantiska ja. helt enkelt nu Ja, de är, de är helt extremt bra Jag är stolt som fan och som svensk att, att det går så extremt bra Sen finns det faktiskt nog inget av de här banden du räknar upp förutom Wolf som, som jag känner att det klickar för mig personligen Nej. musikstils men det är mässigt. ju helt normalt att man känner ja, så. men det är nog just när det gäller metal så jag kanske... Jag lyssnar på all möjlig musik, men när det gäller metal då är jag nog ganska lite petig sådär. Men vad jag gillar och <laughs> inte gillar. Du har ju med i den här dokumentären. Å Jävla metal, ja. tillsammans med din förrätta bandkollega Johannes. Ja, precis. Mm. Eh, och där pratade ni om eh, att, hur det kan komma sig att det finns så mycket bra band och vad det beror på allt det här. Och att vi har kommit fram till det ändå genom eh, mycket forskning eller vad man ska säga. Att det, det beror på att vi har stor, stora möjligheter till att låna instrument och att man, att man får betalt för att ha en studiecirkel och spela. och så där. Eh, Men det måste ju ändå finnas en, en till... En till del av det som gör att det blir så himla lätt för oss att spotta ur oss band. Ja, en anledning som faktiskt jag, jag såg på en dokumentär där de nämnde oss som ett av de banden som har banat väg från nya vågen att då tog man också upp det här ämnet. Och en anledning som jag inte har tänkt på det, det är kanske kalla kriget. För att ja. det resulterade i väldigt många skyddsbunkrar. Som sen blev replokaler. Och det har ju alltid varit lätt att få en replokal i Sverige. Ja. Om man vill. Om man startar en studiecirkel så har man i stort sett allt betalt. Och dessutom även om man betalar hyran själv för ett ställe. Så kan man i Sverige hyra ett ställe man kan repa på. För en vettig summa. I andra länder, då märker man ju det är nästan omöjligt att repa. De får hyra in sin i någon studio och repa. Det kostar skjortan alltså. det är... Så det... Så kalla krig, det blev nog positivt. Slutet. Jag tror det. Ja, och sen... antar att det är någon slags... Vi har ju en tradition av... Ja, som ABBA har nog banat väg för svensk musik. Och sen... Sen Europe. Mm. Så vi har nog alltid haft den där traditionen av... musik och... Jag vet inte, vi har, Man säger också att... Sverige har ett visst sound, det här vemodiga, liksom som... Troligtvis kommer från folkmusiken. Det, alla länder har väl, alla kulturer har väl sitt sound på så vis. Men jag, tr jag tror att det är på något vis med folkmusik och kulturen och spelmansk det har liksom gått i arv, och så att jag vet. Ja, ja, ja det måste ju en, en grej som man måste kunna lägga till, det måste ju vara det här med frihet. Att, att förutom att man får hjälp med, med vad heter det, med instrument och replokaler och allt det, så måste det ju ändå vara friheten att man kan ta tid att göra det. Ja, vi har ju haft väldigt bra om man jämför många andra länder och just det med frihet då kommer jag att tänka på att vi har ett fan i Iran. Jaha. Han är stenhård, alltså han, ja, han är riktig hardcore metalfan och han och väldigt mycket wolf och han gör väldigt mycket för att eh, försöka networka liksom bara för att han gillar vårt band så mycket och andra band. Eh, han är ett riktigt metalfan, men i hans land är det förbjudet att vara metal fan. Du får inte ens ha långt hår. Han har långt hår i alla fall för att han vill ha det. Men det kan hända att han blir arresterad och hamnar i fängelse för att han gillar hårdrock. Och det kan till och med hända att han blir hängd. Okay, det Då är man ganska hardcore om man ändå och han brinner verkligen för det. Jag tänker att du klippa det här håret av alla hårdrockare i Sverige. <laughs> skulle mm, det där liksom? Så att, eh, vi har ju haft väldigt lätt. Han mm. har ju inte för hans del är det ju inte ens lätt att vara ett fan. Nej. Men, Men han i gör Sverige... det ändå för brinner för det. Ja. Mm. Det är ju underbart att höra sådana ja, historier. Alla de här banden vi spottar ur oss då. Man får ju nästan höra var och varannan dag att jaha de ska på USA-turné. Vi visste inte ens att de var så stora. och ha. De ska ner till Japan eller de ska ut i Europa och turnera. Eh, kan det bli, någon gång bli för mycket? Ja... Nej men det är ju bra för oss och för Sverige Att vi är så pass Mycket band kommer från Sverige Det får vi ju verkligen vara stolt över jo. Men vad det gäller Min högst personliga åsikt Är ju Att jag orkar inte med alla band Nej. Alltså nu snackar jag inte Sverige Nu snackar jag hela världen Det ja. finns så jävla mycket skit Om man får säga det, mm. det är så, Man översållas av I Sverige har vi ju rätt hög kvalitet Men så jag, jag har inte så stor kontakt med just den här metalvärlden och kollar alla nya band som kommer. För att jag, jag känner att jag får harva igenom 90% dynga som jag inte vill höra. För att hitta det där bandet som jag bara, åh, det, är, det här är fantastiskt. Det är roligt att du säger det för att jag tänkte att vi skulle prata om det, att det här. Om någon säger till mig så här, 20 gånger, och du måste lyssna på Wolf de är helt underbara, och jag känner att ja, men det, jag ska ta det jag, jag ska bara gå igenom de här andra 50 banden som jag har hört ska vara jättebra eh, och man har inte så mycket tid som man önskar att man, man, om man har familj eller om man har ett heltidsjobb så, det finns så pass eh, lite tid till att lägga på att hitta nya band så att man, eh, man liksom drar på Twisted Sister och wasp på allt det här, Istället för att ja. man går ut och bara. För det, det, kräver, det krävs ju några lyssningar för att det ska fastna. Ja. Och då kan man inte sitta och bläddra bland alla de här nya. Och det tycker jag är synd för att alla får ju inte samma chans då Nej. Det kanske finns något band som låter lite som, som jag är ju ganska stort Halloween-fan. Mm. Kanske finns något band som har startat en ny våg av det där. Men jag har inte tiden för att det finns för mycket att gå igenom innan. Sweden Rock... Eh, de representerar ju väldigt mycket band, oh. eh, men jag tror även det blir så där att jag sållar och bara läser om de band jag har, ta har hört talas om. Oh. Så att man, för det blir, det blir för mycket att ta in och då snackar jag inte bara om Sverige, för Sverige, Sver Sveriges band har ju ganska bra koll på, mm. även om det ploppar upp som svampar i marken, men man, man orkar inte riktigt med. Det blir för stort och för mycket Nej, och sen, jag tycker det är ganska kul för jag, jag upptäcker ju nya band. Det är inte så att jag sågar alla band som, som inte fanns efter 1988, det är Nä. inte det. Och jag kan gilla moderna grejer också, men, uh -huh. eh, men ja, mina nya favoritskivor och så, det, det blir mest att jag får till mig som en slump. Att man kanske är ute på turné och så får man och så träffar man någon från något distributionsbolag och så får man ett gäng romerskivor. Och, Tänk man det är bara dynga och det är något omslag man bara skrattar och tänk det här måste vara det sämsta skiten, måste bara lyssna på det. Och så visar det sig att det är något helt genialiskt som, man, som blir ett av de där ja, sen favoritskivan man lyssnar på i flera år som man bara, åh hur har jag mm. Men det är ju roligt, man upptäcker mer, så är det för mig nu, för jag aktivt letar ju inte efter nya band utan det blir ju också en, ja det med att man har så mycket kontakter i musiksvängen och träffar folk, man får någon skiva eller man kanske jobbar med någon band och sådär. Mm. jag tycker det är kul att upptäcka nya band på det viset sen tycker jag, för min egen högst personliga del så alla de här banden som alla andra gillar jag tycker inte ofta att det är så där jäkla bra när ett band blir stort och alla ska gilla det för att det är liksom det man ska gilla då folk, det känns som att folk bara följer med dem, men det finns kanske något annat band som är hur jävla bra som helst. Men det är ingen som förstår det. För att folk har inte sagt åt dem att det här är riktigt. Mm, okay. alltså, Nej. Det, jag jag jobbar ett tag på lager. Där, där märkte jag det så jävla tydligt. Det kunde komma en ny låt. Alla lyssnar ju på, på radio hela tiden. Så kom det en ny låt. Jag kommer ihåg när det ketchup kom. Om det är någon som kommer ihåg den. Ja, exakt. Ja, hon, nu gör de rörelser här och dansar för mig här. Och den hade ju en refräng som för mig. Den bara alltså, satte sig direkt, det var ju någonting, den låten hade verkligen en hook som, som, som man förstod att det här var en radiohit. Och sen när folk hade lyssnat på den 25 gånger på lagret, under liksom fyra månader, då började folk tycka, den här låten, oh, den är frän, oh, heter den verkligen Ketchup-sång? Man tänkte, är ni efterblivna liksom? Men det är jag, alltså nu dissar jag hela svenska folket, men... Ibland så är det mer som att folk verkar gilla en genre eller typ en, en klädstil med, eh, mer än att tillhöra en community eller en scen. Än att själva musiken i sig är det som är nummer ett. Mm. Och jag har aldrig förstått det. För, för mig har allting bara handlat om musik. Jag började spela musik när jag var fem år och hade en musikiniserad pappa. Det har liksom alltid varit... Jag skiter i vad folk har för t-shirt på sig när jag går och bara Åh, Kolla, den från 88, den där uppskyra med bandet som ingen vet vad det är, fan vad häftigt liksom Och att jag ska försöka toppa den med någon gammal tröja som jag köpt på Ebay alltså, För mig betyder det ingenting, Nej. eller hur många nitar någon har, eller liksom För mig är det bara musiken Så ska vi väl kunna nämna här också att du, du, du inte läser och är uppdaterad om musik och Sweden rock och close-up och allt det där, Utan du medverkar men du är endast, endast en medverkande jag var, När jag verkligen upptäckte vår rock, då var jag jag tror jag var 11 eller någonting jag hörde Number of the Beast i en liten mån på skolgården och vart helt fast när jag hörde det riffet och sen började jag lyssna på bara på maiden och sen var det ju någon skiva med oss i Osborn och allting så hela högstadieperioden, det var ju då var jag verkligen insnöad. Mm, men, men då var jag också intresserad mm. av alla... Då kom Halloween, var som ett nytt band som kom och som jag fastnade för. Och mm. Så jag var inte insnöad i så att det skulle vara retro. Det var bara det att alla andra genrer var bara skit, känns det som. I stort sett. Men, men sen har man ju... Nu lyssnar på allt möjligt. Men jag tror det har med åldern att göra. För att när man upptäckte Hårdrocken första gången så tänkte man, nu, ska, nu är jag hårdrockare. Mm. Och nu finns det inget annat. Men sen Nej. tror jag att när man blir äldre så känner man bara jag drar igång lite ja, ja. lite Abba kanske lite Elton John ja. vad som helst alltså bara, bara, bara man blir glad så det är väl där ja. det handlar om i grund och botten Precis. Mm. för min del jag, det spelar ingen roll vad det är för genre om det, det kan vara en jag, jag, jag, jag, jag, jag är liksom musikälskare först och sen råkar den musikstilen jag gillar mest av allt och som jag känner mig hemma som det är liksom mm. heavy metal men eh, om jag lyssnar på klassisk musik och på indisk musik och om det är någon som har skrivit en genialisk poplåt eller vad fan som helst jag kan uppskatta i och med att jag är låtskrivare jag kan, jag kan se också bara liksom att, att en del, ja, bara som hantverksbiten av det, att en, en del får till sådana genialiska grejer det är kanske är en helt annan genre som jag egentligen inte intresserad av men man hittar någonting som man gillar och, jag, för, för mig har det alltid varit så det, det, tänk om man skulle tänka man bara kollar på en viss typ av film nej mm. ah, jag är skräckfilmare <laughs> en bra låt är ju en bra låt mm. Beethovens femma kommer vara lika bra om tusen år och som tidigare nämnda Number of the Beast kommer också vara lika bra om tusen år. Ja. Liksom för mig är bra musik är bra musik oavsett vad det är för genre. Och eh, det, måste man, det måste man få, få tycka. Man, man kan vara hårdrockare men man kan lyssna på Spice Girls också och det är helt okej. Okay. Ja, om man gillar det. Alltså. Ja. <laughs> jag bara tog någonting som man... Ja. Resande tänkte jag på eh, när du är ute och turnerar och sånt där. Det är jag i alla fall väldigt spänd på att veta hur det fungerar. När ni, vart är ni störst? Eh, England, Tyskland och vad det verkar som, Indien. Ja, det är lite kul att det är så, alltså, tycker jag. När ni ska ute och spela och turnera... Hur, hur tar ni er fram? Hur sammanstrålar ni med bandet Och ni måste ju ändå ha liksom bra kontakt och biliter och allt det här. Ja, det är lite olika. Vi har ju ett engelskt bokningsbolag som uh, sköter det mesta. Sen har vi även ett svenskt bokningsbolag som bokar lite min, alltså, bokar spelningar i Skandinavien. Så mm. det, är det så att vi har en spelning i Gävle, då, då tar vi med oss någon bara och sen åker vi dit och det, det är liksom inget konstigt men då åker vi på turné då har vi alltid en turnéledare och en chaufför och så till att det finns någon som säljer merch åt oss och, alltså det går ju jag skulle inte åka någonstans utan turnéledare Nej. det blir ju mindre man slipper tänka på allt runt omkring desto bättre spelningar blir det på kvällen så enkelt det är det det går aldrig att komma ifrån Nej. Eh, och det är ju ett jag personligen gillar inte att resa jag, jag gillar att vara hemma och gå i skogen jag tycker inte om att sitta på flygplatser Tänk om det vore så enkelt att du kunde ha konserterna hemma till dig och bara folk var sammanstrålade hem till dig istället. Ja, precis Det vore ju helt underbart En teleportör skulle man ha Kliva in i den garderoben och kliva ut på scenen och sen gör man sitt jobb och Nej, det, så att, ja, men det är lite olika. Nu när vi åkte till Indien då hade vi med oss två, en turnéledare från England och en, en trumtekniker och allt i all och, och, och det flöt fantastiskt bra. Sen hade vi massor med folk i Indien som tog hand om oss också. Men det, var, det är otroligt skönt att ha någon som tar hand om allt det praktiska runt omkring och ser till att man kommer dit man ska och att allt funkar och Ja, det är förstås jätteviktigt Och sen när man åker så långt som till Indien till och med då. Ja. ja. Men sen har vi ju av i och med att man har vi har inte med oss så där jättemycket folk vi har liksom sett till att lösa mycket praktiska problem så att så att vi klarar oss utan gitarrtekniker ofta att vi, vi har liksom sett till sånt som brukar strula på livekonser, har vi hittat lösningar så att vi kan styra allting själva från scen. Det gäller bara har vi två eller tre personer med oss på turnén så brukar vi klara oss riktigt bra. Men ni bör försöker, de som bokar åt er de försöker komprimera kostnaderna så mycket som möjligt när ni ska ja. ut. Och typ, nu var ni ju tvungna att flyga till Indien, det förstår ja. jag, men kanske om ni ska åka till England så kanske ni får åka buss, och tåg och båt eller? Ja, det, är lite, det blir alltid båt. Så när man åker på Englandsturné brukar man åka över till Irland och då blir det båt där och så. Och ibland när man är på Europaturné då åker man med hela bussen under tunneln där, under, under kanalen. Mm. Mellan Frankrike och England. Och. Men allt det där, jag vet ofta inte vilket land jag befinner mig i när vi är på -turné. Mm. för att Och jag vet inte, jag vet på mitt förra jobb kunde de vara skratta åt mig och tycker att det var helt fantastiskt roligt att jag inte visste vart jag skulle. Alltså bara, vi ska spela... Ofta visste jag vilket land det var. Men jag behöver bara hålla reda på när min flight går mm. när jag ska åka hemifrån och att någon har alla flyguppgifter och när flighten går och att jag har med mig allt jag ska ha med mig. Jag vet ju att när vi landar någonstans så är allting ordnat. Alltså jag kan inte... Vanliga folk som är vana att åka på charter och, eller turister och, så, och resa på det sätt som jag aldrig har gjort. Och inte har något intresse över heller. De tar ju hand om allt själv. För jag kan förstå att de tycker att det är jätteskojigt. Att jag inte ens vet ibland... Du framstår som en kuff. Ja, och ibland <laughs> kliver man ut på bussen på morgon. Och, och så frågar man första bästa vilket land man är i. Mm. Men det blir som det är, svår, alltså det är en helt annan grej. Man reser på ett helt annat sätt och, Dessutom så ser det likadant ut överallt. Ah, jo, men i Europa i alla fall. Ja, Europa och ah. USA. som Hela västvärlden är ju väldigt... Ju mer man reser så tycker man att det, det är samma överallt. Betalar ni biljetter och sånt där själva? Eh, ja, det... Det beror ju på. Oftast när vi gör en deal, om vi gör den här... Där vi då betalar vi ofta resan själva, så då brukar vi faktiskt hyra någon buss själva och, och sådär. Men som så när vi åker till Indien och när vi åker på turné, allting, då är det ju det vi betalar själva, från, från vårt företag så att säga, det är ju resan till flygplatsen och parkeringen och sen är ju flygbiljetterna betalda och vi mm. får gaset. då. Men det ser lite olika ut, det beror på. Det kostar ju också, en hel del att ha, en turnébuss till exempel, ja. en nightliner, det kostar ju rätt bra med pengar. Så att, eh, det ser lite olika ut, men man försöker ju, som alla andra företag måste göra, för att få någon ekonomi, att skära ner alla onödiga kostnader så gott det går, liksom att väga plus och minus vad, ja, vad man ska lägga ribban. Vi gjorde en England-turné för inte så länge sedan, eh, med eh, Engelsband som heter Evil och då åkte vi två mini kan man säga som hade lastat och trymme och så hade vi varsin chaufför. Det var extremt nedbantat turné. Vi hade turnéledare som även sålde merch och, vi hade, och var chaufför i Evil's buss. Våran buss hade vi en trumtekniker och chaufför, mm. alltså en person. Mm. Eh, och så åkte vi ju i denna nightliner och eh, in på varandra men hade väldigt trevligt ändå för vi var kul mm. när vi ute åker och sen så sov vi på så travel lodge eh, motell varenda natt det är ju en variant och sen ibland åker vi på nightline turnéer då det är skönt på sitt sätt för då har man sin egen lilla bunk man kan krypa in i och dra för draperiet så är man i alla fall helt privat en stund och har är äh själv men då har man ju det där att man äter och sover och lever och allting man är i bussen i stort sett hela tiden det är fullt upp hela tiden men ändå så är det så mycket dötid hela tiden. Mm. På samma gång. Man kan liksom inte göra så mycket mer när man är på turné än att vara på turné. Så man kan säga att det är inte är så jävla flashigt att vara ute på turné. Även om det är väldigt Nej. kul och bra för, för självkänslan och för liksom humöret. Och man får glad att man ser mycket så är det, ingen, det är inte flashigt eller extravagant. Nej, på man, man är ju där för att göra ett jobb också. Ja. Det är som man, man är ju hela... Jag, det är klart, har man en day off, ibland vi har vi haft en day off i, i Dublin, då gick man runt på stan och gick och kollade in någon statyn och linnostatyn och lite sådär och tog nog Guinness där. Och passa på liksom, men oftast så har man inte tid för någonting sånt. Och det enda man ser är motorvägar och det enda man hör är och sen kommer man till stället och då är det ju liksom load in, och sen är det fullt upp, så blir soundcheck och sen ska man vänta lite och sen jag har, tar en timme på mig att förbereda mig jag byter om till scenkläder, värmer upp rösten och fingrarna och jag har min ritual, Den, det är liksom det, det är en timma där och sen sen är det spelning och det Tok urladdning och sen är man helt hög på adrenalin i två timmar, ska man varva ner, men sen är det mycket så här, Ja, man plockar med det praktiska liksom. Har och... ni en eller? Ja, fast vi bär mycket själva. Ja. Jag gör det i alla fall. Jag, man sitter still så mycket så att det är bara skönt mm. att bära lite. Det blir liksom den träning man får nästan, förutom när man är på scen. Ja, men... Ni har, inte någon, ni har väl inte någon jättestor liksom scenskov och grej, utan ni har typ en backdrop och lite lampor, men det är inte mer än så, eller? Ja, nej, vi har ju ingen jätteproduktion. Nu när vi var i Indien, då hade vi en, en stor skärm bak, bakom. Det var en rätt gigantisk scen och sen var mm -hmm. det uppställt massa hd i motorcyklar och grejer. Mm -hmm. Det var världens, det var en riktigt bra ljusshow och allting det var riktigt stort och då hade vi en stor skärm bakom där de körde liksom loggor som de hade gjort animerade och allting till alla låtar liksom. och sen har vi lite ja vi kör ju inte med backtracks och så men vi har lite bakgrundsljud och lite intron och så som gör att showen kan bli lite roligare än mm. att liksom ingen död tid emellan mm. och allt men det styr vi själva så att det är ganska enkelt, men effektivt. Du säger att du har varit ute och rest en hel del. Fast du bara har sett motorvägar och hört mm. så måste vi ändå, det måste väl ändå ha funnits både väldigt negativa och positiva grejer med turneringen. Har du varit med om någon sån här riktig så här läskig grej? Alltså typ en turnébuss som har gått sönder eller någon färja som har varit jävligt otäck? Nej, vi har nog klarat oss jäkligt bra faktiskt. Mm. Men sen är det ju, ja... Som i Indien har varit soundchecken inställt på grund av monsunregn ja. dagen innan så då får man gå upp jättetidigt nästa dag den samma dag man ska spela då man vill vara utsövd för att göra soundchecken på morgon innan festivalen öppnar. Det blir alltid en massa lite så här småstrul men vi har haft tur, vi har inte haft någon gitarr som har blivit knäckt eller turnébuss som har krockat eller att vi har blivit arresterade eller någonting men däremot har vi fått muta italienska polisen och sånt där. Men så är det ju i vissa länder. Ja. Det är bara att hosta upp. Och det mest fantastiska minnet från en turnera. Kan du säga det? På ja, det, just. Jag har ju väl, den frågan får jag ju alltid. Ja. Och, både vad som är negativt och, och de här positiva eller fantastiska moments. Ja. Och Jag är skitdålig att komma ihåg alltså på rakar. Men nu när jag kommer här från Indien, nu kan jag säga att en av de mina riktiga highlights, det var när vi körde och låt Electric Raga som jag skrev till första skivan någon gång. Jag skrev väl den 98 99 som är lite indisk influerad, influerad av indisk musik och den har lite sådana tunggångar. Och nu kunde vi komma till Indien för första gången, spela den på en gigantisk scen med en riktigt bra produktion och spela den med en riktig citarspelare som var med hela Aha. låten. Dels gjorde ett intro liksom i Raga-stil och Sen körde med oss hela låten. Det var, det var så mäktigt för mig personligen så att jag, jag hade till och med svårt att sjunga, alltså bara ut hela tiden. Och sen när man såg de här indiernas ansikten, hur de, för att jag hade en, en, en, en liten monolog innan var det ja, att jag alltid gillat indisk musik så att eh, de fattade att man uppskattade deras land och deras kultur och, och så, ja, det var en helt otrolig upplevelse. Vad härligt Det var jag den första som fick svar ett riktigt svar på den frågan kanske? Ja. man vet ju att Wolf finns och man, det finns ju musik på Spotify och ni, ni står med i, i tidningar ibland. Jag har aldrig läst om det i någon direkt typ Aftonblad eller Expressen men så är det rockmagasin och, mm. och, på, och musikhemsidor och så. Men hur om vi, om vi snackar lokalt nu som här vi befinner oss i Örebro idag. Eh, det finns ju en lokal scen är ju bland annat Conventum. Skulle ni kunna sälja ut Conventum här? Eller är det för stort? Nej, jag tror nog... Eh att det kan vara svårt just nu i alla fall. För att vi har liksom, nog det känns inte som att, ja bandet det har ju varit Örebroband hela tiden men nu har man tappat kontakten lite med just det här, Örebro och även våra då fans som vi drog vi drog ju fullt på kontan när det fanns till exempel. Men nu har vi även utav de fansen är ju, har barn och har deltids eller ja, så här, jobbar skift och allting så att det, Ja, konventum vet jag inte om vi säljer ut det, det tror jag inte just nu Om vi tar en liten mindre club 700, konventum club 700 Det är ju ändå lite mindre Ja, det vet vi ju inte Förrän vi, förrän vi sätter det. Nej, jag, kan, jag var på Hammerfall ja. Som spelade på konventum club 700 Och det var Det var en samling Tappra krigare men det var verkligen inte Fullt om vi säger så Nej. Nej Jag vet inte hur bro Scenen ser ut nu, men, men det verkar som. Det känns som vi har någonting på gång här med Metaverse. Ja. King Diamond kommer till. Metal -svenskan och ja, det känns. At the uh... Gates. Det, det kan nog bli. Ett sånt här roligt moment som inte har med mig i alla fall, det var ju när Twisted Sister spelade. Min, min son är ju, han är sju år nu då var han väl fyra, fem, tokfan av Twisted <laughs> Sister, Wasp och alla med band ah. som jag också gillar. Så att jag såg till att han fick träffa Disnider och ja, hela bandet och så här, så han skakade hand med disney och de hans elgitarr. Det var en här riktigt coolt moment. Det var precis innan de gick på scen så tog de ändå tid och alla hoppar sinera han men han ju... tog sig tid att prata med min son och, och liksom skaka hand och sådär. Så att... Jag har ju sett väldigt mycket dokumentärer om musik och rock framförallt. Och han är ju väldigt ofta eller om inte jämt med och pratar och sitter och blir intervjuad. Jo, så... men han är ju en... Och jag har också fått framgången extremt utåtriktad och ja. har mycket sidoprojekt. Och, ja, han är en inspirerande människa. Mm, verkligen. Wolf idag och framåt, vad händer? Nu ska vi börja jobba på nästa skiva. Mm. På allvar. Vi har samlat lite riff och sådär uh, under tiden, men nu ska vi verkligen sätta oss ner och börja jobba på nya låtar till nästa skiva. Så nu är vi inne i, i den fasen. Jag läste en artikel om Wolf och då ni hade tre saker som ni höll er till eller ifrån. Och jag kommer inte ihåg de två andra, men jag kommer ihåg att det inte var några dubbla basgaggar ja det är faktiskt lite, lite det stämmer men till viss del numera att <laughs> okay. om det är ett, ett parti där det skulle passa eh, så har vi skrotat alla regler som säger att man får inte göra det och man får inte ha det och det är inte true och det är mm. inte så och sånt eller talat så skit jag där. men däremot vi har ju aldrig och kommer aldrig ha det här Power Metal-grejen där allt ska vara 16 delar. Bas-kaggarna går daka daka daka daka, daka, daka och ja. gitarrerna går daka daka daka och basen går daka daka och nästa så sjunger daka, daka, hela. alltså det är så jävla tråkigt i mina öron. Och du Niklas, du ska få välja ett outro kan man säga. Ja. Eh, som kommer fija ut hela podcasten så att det blir en schysst avslut på det hela. Vad vill du välja för någonting? Eh, då vill jag välja gitarrsolot från Breaker except låten Breaker okay. från skivan. Har du någon speciell Breaker. koppling till det eller någon minne? Nej, det var bara, just ett ett av de banden som jag eh, lyssnade mycket på när jag växte upp och som jag fortfarande gillar som är ja, som man kan säga har format Wolf mm. eh, till vad jag är idag. Och jag kommer ihåg när jag jag gick i sjuan tror jag, eller kanske åttan. Och hade, jag kom hem från skolan, huset var helt tomt. Och så satt jag på Breaker och så var den här den här låten Starlight, ja, jag, ursäkta jag blandar ihop allt men Starlight heter låten. Och så är det ett solo som hela tiden Det går bara i E. Alltså det är bara... ...kompet. Och så är det ett stäm-solo. Det är ju lite raga över det faktiskt. Jag, jag kommer ihåg... Jag hade ju hört skivan flera gånger men då var det som att det var ett färgfilm helt plötsligt. Och, jag bara, och solot bara flög ut ur högtalarna och jag var tvungen att gå från köket till vardagsrummet där jag hade skivspelaren på och liksom... Det är bara så jävla bra. Och så coolt att hela solot är en... Alltså kompet är bara en enda ton hela solåt rakt igenom. Det är alltså den du vill välja. Och det är den vi kommer att ut podcasten med. Din... Jag måste bara fråga. Din absoluta favorit horror -rockslåt? The Tame Land. Iron Maiden. Ja. En inspiration till många. Ja. Nu kör vi! upp i det här första avsnittet av den här podcasten. Vi finns på Twitter att diskutera avsnittet om man känner för det. Nästa veckas gäst är Stam Johansson från Mustache och Vi kommer att prata om huvudroller i bandet och allt som hör därtill. Glöm inte att Wolves musik finns att tillgå på Spotify att lyssna på om man har premium eller om man vill lyssna gratis. Och så finns de också att köpa på iTunes. Hej! stålmand är stålmand?